Sejam bem-vindos a mais um Pod Pod 5 minutos na estrada con Silmar Jeremia. I think Steve is a design champion by action, not by talking about design. It's that he's a collaborator, that he really understands design um, not academically but as a participant. Steve not only is a champion of design, but creates an environment for designers that's conducive to producing terrific work. Boa tarde pessoal. Vamos a mais 5 minutos na estrada comigo. Hoje é quinta-feira, dia de Caroneiro virtual. E quem estará aqui comigo, quem será? Alô, boa tarde. Eu sou Ronaldo Gogones, escritor no meiobit.com. Tudo bem com vocês? Tudo jóia, Ronaldo. Muito bem. Como vocês já sabem, essa semana é a Semana Jobs... Nós estamos aí com uma semana totalmente dedicada à pessoa, à inventividade de Steve Jobs. E o Ronaldo está aqui para nos falar um pouco dessa pessoa chamada Steve Jobs. Quem foi Steve Jobs, Ronaldo? Então, o ponto de vista que eu tenho é que o Jobs ele não era um inventor propriamente dito, ou um cientista. Eu vejo ele mais como um visionário, uma pessoa que foi capaz de entender que o, o computador era uma peça que não só voltada para empresas, mas para o, o usuário final, na segunda metade dos anos... 70, nenhuma das empresas era capaz de ver. Ele, ele e o os foram um dos Foram dois dos primeiros que viram que o mercado final do usuário era um mercado que eles poderiam investir e vender computadores. E por isso também aquela aquela gana que ele tinha da, da IBM, né? Uma bronca pessoal com a IBM. Ele comprou briga diretamente com a grande IBM. O que no fim das contas, quem detonou a IBM como a gente conhecia foi a Microsoft, quando ela resolveu licenciar o DOS para uso da IBM. Mas mesmo a Microsoft, no começo, trabalhava para a Apple. Ela desenvolvia... Pro programas para Apple, muito antes de acabar virando a empresa que fez concorrência direta com ela um tempos depois, principalmente quando lançou o Windows. Mas no início elas trabalhavam juntas. A primeira versão do Basic que foi lançada para o Apple II, quem desenvolveu foi a Microsoft, que a versão do Basic da Apple não funcionava muito bem. Mas o que importa nesse ponto é que a visão dele, que ele manteve durante toda a vida dele, é que as pessoas não sabiam O que elas queriam é, fazia era a missão dele em vender o produto e convencer o consumidor de que ele precisava daquilo, mas ele não sabia até o momento que ele vendeu. Foi o que ele fez com o Apple II, foi o que ele fez com todos os computadores que ele lançou até a saída dele da Apple em 85 foi o que ele convenceu todo mundo com o iPod quando ele lançou em 2001. Até então, o que que era o mercado de música? O mercado de música era mantido praticamente pelas gravadoras, que sofriam pra caramba com o MP3 e com o Napster, na época, que eram as fontes de pirataria, na época. Então, eu tava te falando que, na verdade, como não havia nada para separar, né? É, até então... As gravadoras viam o MP3 como uma como uma ameaça Ninguém entendia exatamente Não tinha parâmetro O que o Jobs fez com o iPod Foi provar que o formato podia dar dinheiro Até então Ninguém acreditava nisso O pensamento era Quem é que vai pagar para baixar um MP3? Ele provou que não só pagaram Como pagaram nos, nos dispositivos dele Que eram bem mais caros do Que os MP3 players da época Hoje o resultado tá aí Mesmo que O iPod não não representa mais uma grande porcentagem dos lucros da Apple. Ainda é o player de música mais vendido. Ele praticamente comeu todo o mercado de players de música portáteis. Ele na verdade coletou os prêmios por ter sido inovador, né? por ter sido o primeiro a ter essa ideia, né? There is one more thing. A mesma coisa ele fez com o iPhone. O iPhone até então, o mercado de smartphones antes de 2007, era aquilo que basicamente a BlackBerry fazia. Que eram telas pequenas, todas com teclado físico. Ao lançar o iPhone da forma que foi feito em 2007, mesmo que olhando para ele hoje, ele não é uma peça de hardware tão boa assim, o design, o, a forma com que ele foi pensado para todas as ações serem feitas na tela e apenas um botão de ação, todo mundo imitou depois. Todos foram atrás porque a, aquela era uma tendência que até então, ninguém sabia que queria, mas que atraiu todo mundo e todo mundo foi atrás. O mercado foi moldado todinho em volta do, do iPhone. Fez escola e a tendência até hoje. Inclusive tem telefones é, mais comuns, mais xing -ling aí que até hoje não chega aos pés do que foi o iPhone 1 lá em 2007. Sim, muitos deles não chegam perto. O caso da, da tendência... Acabou causando uma situação engraçada nessas duas últimas semanas Porque na semana passada a Samsung, a Sony e a Qualcomm lançaram os relógios inteligentes O Galaxy Gear, a segunda versão do Sony Smartwatch Baseados num boato de que a Apple ia lançar um relógio similar Então ficou todo aquele... Ah, a Apple vai lançar um, um relógio, vamos lançar primeiro E no fim das contas a Apple não lançou O mercado todo de relógios inteligentes Que nasceu por causa de um boato. Esse é um ponto de discussão, né? Porque eu vejo que não há mercado para esse relógio, né? Eu vejo que não há demanda por isso, mas enfim. Como tu falou, os outros fabricantes foram atrás de um, de um boato, porque tudo que a Apple tiver trabalhando, de certa forma, acaba virando tendência. né? Eles indicam um caminho para as outras fabricantes é, seguirem, né? Exatamente. O fluxo normal é que a Apple costuma indicar um caminho, uma tendência. Como se o boato era muito forte, todo mundo tomou com verdade. Eles vão lançar, vamos lançar primeiro. Eles lançaram e a não lançou. Mesmo que não tenha muita demanda, que é um produto que eu vejo que não tem muito muito propósito dependendo do uso no fim das contas todo o mercado foi formado por um por um IC que não foi exatamente agora isso tem muito a ver com o que o Jobs implantou na empresa né aquela cultura de, de pensar diferente né de pensar é, no uso do objeto até tem uma entrevista que ele deu uma vez que eu estava vendo ontem que ele disse que lá eles não pensavam na forma do objeto pensavam no uso do objeto a forma do objeto era só uma consequência do uso correto que eles queriam dar para o objeto para o aparelho para o dispositivo Design's a really loaded word. I don't know what it means, and so we don't really talk about design a lot around here. We actually just talk about how things work. Um, most people think it's how they look, but it's not really how they look. It's how they work. Dos seus dispositivos. Quando o Jobs saiu em 85 até retornar no fim em 96, a empresa se perdeu muito do design de que estavam fazendo. Ficaram muito parecidos com que os PCs comuns são. Eles estavam atirando para tudo que é lado, né? Sim, eles lançaram cada produto que hoje em dia, se você vê o portfólio da Apple, você desacredita. Tinha cada peça de hardware tirando o Newton, que era o PDA da Apple, que foi querendo ou não um precursor do que viria a ser o iPhone e o iPad depois o, tinha cada coisa dentro da Apple lá que você desacredita de de tomar lucas que eram as ideias se bem que o Jobs também teve umas ideias malucas antes que depois se provaram que não deram tanto certo assim mas ele era realmente um visionário ele se prendia em pequenos detalhes que faziam no produto final fazia muito sentido coisas como por exemplo fazer os engenheiros fazerem mil uh, protótipos para eles sentir o peso do, do dispositivo na mão e continuar fazendo os caras refazerem refazerem refazerem o projeto Até ele sentir que é aquilo é que ele queria segurar, né? E tanto que tá aí hoje, o próprio iPhone é uma peça de engenharia, né? De design ab absurdamente afinada, né, cara? Imagina a quantidade de protótipos que ele deve ter pego na mão, né? E aquela teimosia maldita dele, né? até não estar perfeito, não estava bom, né? Tudo fazia parte da experiência de usuário que ele queria vender. Desde a embalagem até a primeira inicialização do sistema. A caixa mesmo de cada iPhone, de cada iPad é perfeitamente pensada para dar aquela sensação, de, por exemplo, aquela sensação de quando você é criança e está abrindo o seu presente de aniversário. É isso que a Apple quer passar para o seu usuário. Aquela sensação de novo. Tudo era pensado milimetricamente. Qualquer caixa de produto da Apple que você abre, a primeira coisa que você vê é o produto, não tem nada de fio de tranqueira atrapalhando você abre a caixa, você dá logo de cara com aquele produto e você pensa, é isso aí que eu queria. Exatamente, você não tem papel, você não tem manual em cima você não tem nada, você, tem, você abre a caixa a caixa desliza e você tem o produto na sua frente, ou nas embalagens plásticas do, dos iPod Touch por exemplo, ou do 5C que vai ser do mesmo tipo você tira o plástico ao redor e você puxa, dá aquela sensação de vácuo da embalagem tudo era milimetricamente pensado para que dá essa sensação tem um caso emblemático até foi até parar no filme do Jobs que era quando eles estavam desenvolvendo o Apple II Engraçada não porque deu um trabalho danado para os engenheiros na época quando eles estavam desenvolvendo o Apple II o Jobs ele contratou o Rod Holt para desenvolver a fonte do computador e ele cismou que a fonte não podia fazer barulho isso em 77 ele queria que a fonte do, do Apple II fosse silenciosa o que era absolutamente impossível para a época por mais que eles fizeram para para reduzir Barulho. Olha a visão dele. Eu quero assim que você vira, meu irmão. Eu quero assim se virem, esses caras assim se virem, foi o que ele falou para eles, o foi o que ele falou pro Holt. Ele penou, mas chegou perto. Mano. Essa teimosia dele faz, fazia os engenheiros colocarem a barra lá em cima, né? Elevava a barra de standards, de padrões lá para cima, né? Faziam eles pensar realmente em coisas novas, em, em inovar realmente. Toma por exemplo o AME que a Apple lançou em 2008, quando depois que ele voltou para Apple. O hoje ele é um computador digamos assim desengonçado. Ele é um CRT de 15 polegadas, mas se você analisar ele por completo, comparando com o que a gente tinha na época, o iMac era uma peça única, era monitor, caixa de som embutida, que não era algo tão comum assim, e além do mais, era branco, com plástico transparente, ele, além de ser um computador funcional, ele era uma peça de design muito bonita para época, algo que até então ninguém nunca pensou. Pro Jobs, o basta que funcione nunca foi prioridade, ele sempre teve aquela ideia de ligar, plugar e funcionar tudo bem, mas o design faz parte de tudo era parte integrante do desenvolvimento dos produtos da Apple tudo era parte da experiência que o usuário iria ter, outra ideia sensacional que ele teve, né? as lojas, quem já visitou uma loja da Apple, é, é, entende por que, que a experiência toda é, é única, né? desde o momento que você vai na loja como escolher, comprar, como você é tratado lá pelos pelos, pelos é, como é que eles chamam, os é, iGenius, é isso? Os genius, É. os Genius da Apple, o funcionário se chama de Genius enfim, os especialistas lá nos produtos da Apple, né? Desde o momento que você escolhe o seu produto, como é que ele é embalado, como é que você leva ele para casa, como é que você vai abrir no momento, né? Tudo é pensado para isso, cara. Você tira ele da, da caixa, põe na sua mesa, se for um computador, ou pega ele na mão se for um tablet ou um telefone e, e é uma, uma experiência unificada, né? Não tem aparas, não, não tem uma coisa batendo na outra, não tem nada te atrapalhando. É você e o produto e a, aquela experiência única que, que só o, o os produtos da Apple e isso vai muito longe ainda, né? Porque se uh, eu estou certo no meu pensamento, essa cultura vai demorar muito tempo para se dissipar dentro da Apple, né? Ela vai permanecer ali por muito tempo. Eu acho que ela faz parte integrante da do DNA da empresa. Mesmo que ela seja diluída com o tempo, acho que a influência que o Jobs deixou é muito profunda. As marcas que ele deixou na empresa, não só na Apple, como no, no mercado em geral, no mercado de informática, no mercado de música, no mercado de entretenimento, tudo que ele, que, digamos assim, ele tenha influenciado de certa forma, ele deixou uma marca muito profunda. para ah, pra você ter uma ideia, quando ele adquiriu a Pixar, que era o George hum. Lucas na época, a maioria das ideias, dos primeiros filmes, dos, em 10 anos da Pixar, o Jobs teve num jantar. O lendário jantar, né? Até tem algumas alguns extras nos Blu-rays e DVDs da Pixar que eles falam do lendário jantar, né? Em que, nesse jantar, eles num guardanapo de papel, eles colocam Colocaram lá, a, acho que eram seis ou sete ideias do que viriam a ser os dez ou doze primeiros anos de animações da Pixar, né? E foi exatamente entre esse pessoal aí, os primeiros diretores ali, que definiram as, as ideias do que viria a ser Toy Story, os Incríveis. E não teve um fracasso nos primeiros dez anos da Pixar. Foi só sucessos e sucessos estrondosos, né? Não era assim, tipo, foi legal, foi bem. Não, era sempre absurdo, um melhor que o outro, né, cara? Exatamente O Job e o John Lester Que hoje é o diretor da Pixar Dentro da Disney Naquele jantar Eles definiram 10 anos Do que viria a ser o estúdio Os primeiros rabiscos Saíram dali O Job gostava de brincar muito Com a Pixar Porque a, em alguns dos filmes Desses primeiros filmes Aparecem alguns dos que viriam a, Alguns conceitos Dos que viriam a ser Os produtos da Apple depois Tem uma cena Muito muito engraçada engraçada Muito interessante Nos Incríveis Que é quando O Senhor Incrível ele recebe uma correspondência é, O Tablet né O Tablet É, ele abre a correspondência, ele tira, é um tablet, ainda que tenha uma antena, é o iPad, não tenho o que dizer que não era, isso que? quê? Seis, cinco, seis anos antes dele vir a mercado? O não? nome de 2002, ele recebe um envelope com um tablet, né? Isso, ele recebe um envelope com o que viria ser o, o iPad? Historicamente, a ideia dele era para que o iPad fosse lançado antes do que o iPhone, né? Aconteceu lá que por razões de mercado, enfim, certamente quais os motivos eu não vou saber citar. Mas aconteceu que a ideia dele do iPad é anterior ao iPhone. Depois eles acabaram mesclando as ideias, né? E lançaram um produto que foi de se tornar o primeiro iPhone. E depois, na sequência, acho que dois ou três anos depois, né? Foi três horas Veio assim lá iPad e daí. Ronaldo, eu tô chegando aqui, nós nós papiamos bastante, <risos> né? Na verdade, eu tô parado no ah, estacionamento é. aqui esperando para ele trabalhar. Por favor, diga pra gente alguma mensagem final, algum pensamento que você gostaria de deixar é, sobre o nosso tema de hoje, o Steve Jobs. É, não tem como, como esgotar o assunto sobre ele, né, cara? Podíamos passar horas e horas citando as influências, citando a pessoa que ele era... Ele era uma pessoa difícil de lidar, sim, ele tinha um gênio, tinha muitas manias, muitos problemas, mas tá aí, é inegável a influência que ele teve no mundo da tecnologia, a visão que ele deixou sobre o mundo da tecnologia era muito clara, né? A experiência facilitada por usuário, a experiência integrada, né? Queria que tu deixasse aí para nós alguma coisa que pelo menos para ti pessoalmente te deixa mais marcado quando você pensa nele, né? Quando você pensa na pessoa que foi o Steve Jobs. Olha, não tem lembrar dele sem pensar naquela ideia do que ele tinha de pensar, pensar diferente, de pensar fora da caixa, de ousar, de ir mais longe, onde as pessoas não têm tanta experiência ou não ousam ir. Tanto é um dos inspiradores dele que motivou a criação, que motivou não, que prestou o nome a Apple é o Isaac Newton, de longe eu acho que o maior cientista que já pisou a face da Terra e ele era tão neurastênico quanto o próprio Jobs também, irracível, uma pessoa difícil de lidar, mas uma pessoa, mas era tanto um contra o outro, duas pessoas que pensavam muito à frente do seu tempo, que pessoas que tinham uma visão é, alongada do desenvolvimento, não só no caso do Jobs Como de software, hardware e serviços, como do próprio Newton que revolucionou a ciência e a matemática e praticamente criou a matemática como a gente conhece hoje. O que colocou a barra lá para cima, né? É, colocou a barra lá para cima, ele definiu a barra lá em cima. <risos> ele definiu o que é a barra, né? <risos> Ele falou, agora vai existir uma barra. Ele definiu o que era barra, basicamente. Mas o não dá para pensar no, no Jobs sem relacionar ele com, com inovação, capacidade de ousar, de pensar diferente, de ir além de onde os outros não foram. Eu acho que isso é o que, que resume o que é o Jobs para mim. Muito bem, Ronaldo, muito obrigado, cara. Desculpa se eu atrapalhei o teu almoço. É, acho que foi isso. um bate-papo assim realmente excelente, cara. Eu gostei muito. Você está convidado a voltar outras vezes, tá? Ah, com certeza. Acompanhei o bate-papo, olha para mim. O que está sendo mais legal, eu aguardo todas as quintas-feiras com ansiedade, porque eu sempre convido algum amigo, algum conhecido para vir passear comigo virtualmente, né? E a gente sempre acaba trocando boas ideias, tendo boas conversas. E você foi mais uma dessas pessoas que enriqueceu profundamente o conteúdo do programa, tá? Ah, de nada, de nada, eu que agradeço pelo convite Se que sim que eu puder, eu falo Então bem. tá bom, eu deixo para você e os ouvintes Um beijo e um abraço E tchau, tchau, até a próxima Tchau gente, até a próxima